Подолавши кілька сходових прольотів, пали вода знесилено зупиняється перед проломом у стіні, з якого видно розтрощений реактор. По висовних драбинах підіймаються на стіну зруйнованого вибухом блока пожежники у касках, які зловісно червонить рафітове полум'я. Крізь тріск вогню Сичання пари, чуються вже охриплі голоси пожежників. «Пішов! Пішов!» Затягуй шланг. «Швидше з'єднай рукави!» «Гаряча смола дзюрить за комір. Ніякої радіації тут яка нема. Смола пече, зараза. і смола. Давай воду! Чи вона у тебе в штани вийшла, Володько?» «Ось я тобі дам, як погасимо!» Це голос Григорія Мировича, який уже вихопився на верхній край стіни реактора. Дмитро хоче крикнути пожежникам, щоб не лізли просто у пащу реактора, щоб відсікали вогонь від третього блока, але горло спромоглося лише на болісний стогін. Він осідає на сходовий майданчик. З верхньої кишені спецівки – Випадає блискучий олівець-дозиметр і котиться вниз по сходах. Його рука намацує край пролому в стіні. Пальці хапаються за гострий виступ. І Дмитро повільно зводиться на ноги, кашлює, намагається хапанути повітря, бо підступає болісна нудота. Але радіоактивний йод ще більше ятрить горлянку. Він бачить, що обвалилася кришка реактора. Зруйновану активну зону. Стрижні. Що пожежники, якими тушаться на верхніх краях стін, намагаючись загасити полум'я, льють воду у пащу графітового вогню. Що ж ви робите, хлопці? Самогубство, безумство хоробрих, він напружився, що сили, і голос у нього закликотів, а тоді прорізався тонко, заклично. «Радіація! Безумці! Відсікайте вогонь від третього! Від третього! Відсікайте його! Куди лізете? Спускайтеся!» Його крик хтось таки почув на руїнах реактора. Зупинилася чиясь тінь. І звідти відгукнувся голос Григорія Мировича. «Брате, де ти? Що я скажу мамі?» «Миколо!» Бетоновані стіни атомної глухо перекидають останні слова і випускають їх з кам'яного мішка на волю. Вони, здається, долетять до міста, до городищ. Стільки в них пристрасті, смутку, болю. Дмитро кволо спускається вниз по сходах. Надовго зависає руками на бильцях. Скочується, б'ючись об виступи. Знову зводиться. Його нудить, пече у горлі, тьмариться голова. Тримаючись за стіну, дістається до будки аварійного телефону. Знімає трубку з важеля, і зависає на товстому дроті, не випускаючи рурки. Дівчинко, передайте, кришка блока зірвало, завалена, і задню стінку з викидом у повітря радіоактивної пари, урану, графіту, газіву. Радіація у зоні смертельна. Зніміть пожежників. Пряме опромінення. Шукайте Мировича, Ходимчука. Голобородька я сам знайду. Навіть на тому світі. Трубка вислизає з рук. Він осідає у телефонній бутці. У Дмитра починається вже нестримний приступ блювоти. Руки його почорніли. Обличчя стало землистим і апатичним. Лише очі зблискують і то від спалахів аварійних вогню у коридорі. Олеся селкується розбудити Романа. Не розуміючи, спить він чи прикидається, уткнувшись обличчям у Чорнобиль. «Романе, Романчику, вставай! Що з тобою?» «У мене душа розірветься!» «Там щось сталося. Тато на зміні сьогодні. Ну встань, Жоромчику, як ти можеш спати? А коли щось сталося на станції з татом, з усією вахтою?» На заставі старшина не давав спати. Тут ти. Мужчина після цього мусить відпочити. Така фізіологія. Жінка повинна це знати і враховувати. Тим більше, коли жінка ще й медик. Я вчуся на операційну сестру. Нам цього не викладали. Вставай, вставай, треба їхати до міста. Пізно і душа кричить, що з моїм татом? Що з татом? Вона перевертає його горілець, гладить чуба, обличчя цілує, піднімає Романову голову, стріпує нею. Благаю тебе, якщо з татом усе гаразд, приїдемо сюди знову. Будемо до ранку. Я стану такою, як ти зажадаєш. Тільки їдьмо, Роман, їдьмо, бо я умру від лихих перечуттів. Директор, головний інженер їхні дружини у квартирі директора. Чижо, стоячи біля м'якої канапи, розмовляє по телефону. Юрій Ігнатович одягає штани. Які йому дістала шафи жінка, не може влучити правою ногою в холошу заточується, скачучи на ліві. «Дайте олії. Свіжої олії випити. Вона вбиває запах». Чижов комусь кричить у телефонну трубку. «Не може бути. Цього ніяк не повинно бути. Неправда, панікери. Радіаційну обстановку тільки мені. Зараз буду. Головний уже біля мене. Їдемо». «Брехня! У страху очі великі. До мого приїзду не доповідати». Обидва жадібно п'ють олію із горлечка пляшки. Витирають жирні підборіддя. Знову ця проклята робота, проказала директорша. Замовкни, Гузка. Можна було й дома погуляти. Так ні, на лоно, на лоно. В душу лоно, мать. Якщо все правда, нарешті ми прославилися. Може, і на цілий світ із твоїм Юрко, Голобородьком. «А чого моїм? Чого моїм, Йосипе?» Найжачився Юрко. «Зачиніть кватирки! Не виходьте на вулицю! Не випускайте дітей!»